Jabal 119 dari ayat 1 sampai 76 Diberkati lah orang yang tidak tercemar jalannya yang melangkah menurut hukum Tuhan. Diberkati lah mereka yang mematuhi kesaksiannya yang mencarinya dengan sepenuh hati. Mereka juga tidak melakukan dosa. Mereka melangkah menurut jalannya. Engkau telah memerintahkan kami supaya mematuhi ajaran-ajaranmu Dengan bersungguh-sungguh Oh, kalaulah cara-caraku ditujukan ke arah mematuhi ketetapanmu Maka tidaklah aku malu apabila aku meneliti segala perintahmu Aku akan memujimu dengan tulus hati Apabila aku pelajari hukummu yang benar Aku akan mematuhi ketetapanmu Janganlah tinggalkan aku selama-lamanya ke seorang pemuda menyucikan jalannya Dengan berhati-hati menurut firmanmu Dengan sepenuh hatiku aku telah mencarimu Janganlah biarkan aku menyimpang daripada perintah-perintahmu Firmanmu telah ku simpan baik-baik dalam hatiku Supaya aku tidak berdosa terhadapmu Terpujilah engkau ya Tuhan Ajarlah aku ke ketetapanmu. Dengan bibirku telah ku istiharkan segala hukum yang kau firmankan. Aku telah bergembira dengan cara kesaksianmu seperti dengan segala kekayaan. Aku akan merenung ajaran-ajaranmu dan memikirkan cara-caramu. Aku akan menikmati ketetapanmu. Aku tidak akan melupakan firmanmu. Limpahkanlah kurniamu kepada hambamu Supaya aku dapat hidup dan mematuhi firmanmu Bukakanlah mataku supaya aku dapat melihat Hal-hal yang menakjubkan daripada hukumu Aku orang asing di bumi Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu daripadaku Jiwaku resah mengingini hukum-hukumu setiap waktu Engkau memarahi orang sombong yang Dilaknati yang menyimpang daripada perintah-perintahmu Bebaskan aku daripada celahan dan hinaan Kerana aku telah mematuhi kesaksianmu Raja-raja juga duduk mengataku Tetapi hambamu merenung ketetapamu Kesaksianmu juga memberiku nikmat dan bimbingan Diwaku melekap ke debu Pulihkanlah aku menurut firmanmu Aku telah mengakui gerak geriku dan Engkau telah menjawabku. Ajarlah aku ke tetapanMu, biarlah aku mengerti jalan ajaranMu supaya aku merenung perbuatanMu yang menakjubkan. Jiwa kelebur ditekan ke muraman. Teguhkanlah aku menurut FirmanMu. Bebaskan aku daripada jalan dusta dan berilah aku hukumMu dengan limpah kasih kurnia. Aku berpegang. Teguh kepada kesaksian-Mu. Ya Tuhan, jangan malukan aku. Aku akan terus-menerus mematuhi perintah-perintah-Mu kerana Engkau melapangkan hatiku. Ajarlah aku, Ya Tuhan, jalan ketetapan-Mu. Aku akan mematuhinya hingga ke akhir. Berilah aku pengertian. Aku akan mematuhi hukum-Mu. Sesungguhnya aku akan menaatinya dengan sepenuh hatiku Biarlah aku melangkah di jalan perintah-perintahmu Kerana aku bahagia dengannya Cenderungkanlah hatiku kepada kesaksianmu Bukan kepada ketamakan Alikanlah mataku daripada memandang segala yang tidak berfaedah Dan pulihkan aku di jalanmu Tegakkan Firmanmu bagi hambaMu yang sepenuh hari takut kepadamu. Palingkan daripadaku celaan yang ku takuti kerana hukum-hukumMu baik. Sesungguhnya aku merindui ajaran-ajaranMu. Pulihkan aku dalam kebenaranMu. Biarlah kasih setiamu juga datang kepada ku ya Tuhan. PenyelamatanMu menurut janjimu. Dengan demikian aku akan mempunyai. Jawapan untuk orang yang mencelaku kerana aku berharap kepada hukummu dengan demikian. Aku akan tetap mematuhi hukummu selama-lamanya dan aku akan melangkah dengan bebas kerana aku mencari ajaran-ajaranmu. Aku akan berbicara tentang kesaksianmu juga di hadapan raja-raja dan tidak akan malu dan aku akan berbahagia dengan perintah-perintahmu yang kukasihi. Aku mengangkat tanganku kepada perintah-perintahMu yang kukasihi dan aku akan merenung ke tatapanMu. Ingatlah FirmanMu kepada hambaMu dengan yang kau telah memberiku harapan. Inilah yang melipurkan aku dalam kesakitanku. FirmanMu memberiku hidup. Orang yang sombong mentertawakan aku, namun aku tidak berpaling daripada hukumMu. Aku ingat akan hukum-hukum-Mu dahulu ya Tuhan dan aku melipurkan diriku kemarahan telah memenuhiku kerana orang zalim yang meninggalkan hukum-Mu ketetapan-Mu telah menjadi nyanyianku dalam perjalanan ibadatku ini telah menjadi milikku kerana aku telah mematuhi ajaran-ajaran-Mu Engkaulah yang ada padaku ya Tuhan Aku telah bernyanyi untuk mematuhi firmanmu. Aku memohon keredaanmu dengan sepenuh hatiku. Kasihanilah aku menurut firmanmu. Aku memikirkan gerak geriku, lalu aku melangkah ke arah kesaksianmu. Aku bertindak segera, aku tidak berlingah-lingah mematuhi perintah-perintahmu. Tali orang zalim telah mengikatku, tetapi aku telah melupakan hukummu. Pada tengah malam aku akan bangun untuk mengucap syukur kepadamu mu kerana hukum-hukummu yang benar. Aku teman kepada semua yang takut kepadamu dan mereka yang mematuhi ajaran-ajaran-Mu. Bumi ini, ya Tuhan, penuh dengan kasih-Mu, ajarlah aku ke tatapan-Mu. Engkau telah memperlakukan hamba-hambamu dengan baik, ya Tuhan, menurut firman-Mu ajarlah aku pertimbangan yang baik kerana aku percaya kepada perintah-perintahMu sebelum aku ditimpa kesusahan aku menyeleweng tetapi sekarang aku mematuhi firmanMu engkau baik dan berbuat baik ajarlah aku ke tetapanMu orang yang sombong telah berbuat dusta tentangku tetapi aku akan mematuhi ajaran-ajaranMu dengan sepenuh hati hati mereka setebal lemak. Tetapi aku berbahagia dengan hukummu, kesusahan yang menimpaku baik bagiku kerananya aku mempelajari ketetapanmu. Hukum yang kau firmankan lebih baik bagiku daripada ribuan keping wang emas dan perak. Tanganmu telah menciptaku dan membentukku, berilah aku pengertian supaya aku dapat mempelajari perintah-perintahmu. Mereka yang takut kepadamu akan bersukacita apabila melihatku, kerana aku telah menyandarkan harapan kepada Firmanmu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukummu benar, dan kerana kesetiammu engkau telah menimpakan kesusahan ke atasku. Aku berdoa biarlah kasih setiamu melipurkan aku menurut janjimu kepada hambaMu. Limpahkanlah belas kasihmu kepada ku supaya aku dapat hidup kerana hukummu, bahagiaku. Biarlah orang yang sembong menanggung malu kerana mereka telah menjalimiku dengan fitnah, tetapi aku merenung ajaran ajaranmu. Biarlah mereka yang takut kepadamu berpaling kepadaku, mereka yang mengetahui kesaksianmu. Biarlah hatiku tidak bercela terhadap ketetapanmu supaya aku tidak menanggung malu. Jiwaku lesu merindui penyelamatanmu, tetapi kusandarkan harapan kepada firmanmu. Mataku kabur mencari firmanmu dan aku berkata, Bilakah engkau akan melipurkan aku? Menurut, berapa lama ke hamba mu akan menunggu? Bilakah engkau akan menghukum mereka yang mengenyaya aku? Orang yang sombong telah Menggali lubang untukku ini tidak menurut hukummu. Semua perintahmu benar. Mereka bersalah menganiaya aku. Tolonglah aku. Mereka hampir menamatkan riwayatku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan ajaran-ajaranmu. Pulihkan aku dengan kasih sayangmu. Supaya aku mematuhi kesaksian yang kau firmankan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firmanmu bertapak di surga. Kesetianmu kekal zaman berzaman engkau mengasaskan bumi dan ia tetap ada. Segalanya berterusan hari ini menurut peraturanmu. Kerana semuanya hambamu. Kalaulah tidak kerana hukumu aku, tentulah aku binasa menanggung penderitaan. Aku tidak akan melupakan ajaran-ajaranmu selama-lamanya. Kerana dengannya engkau telah memberiku hidup. Aku milikmu, selamatkanlah aku, kerana aku telah mencari ajaran-ajaranmu. Orang calim menantiku untuk memusnahkanku, tetapi aku akan memikirkan kesaksianmu. Aku telah melihat kemuncak segala kesempurnaan, tetapi perintahmu mahalwas. Oh betapa ku cinta hukummu, aku merenungnya sepanjang hari. Engkau melalui perintah-perintahmu, Menjadikan aku lebih bijaksana daripada musuhku. Kerana perintah-perintahmu sentiasa bersamaku. Aku mempunyai pengertian yang lebih dalam daripada semua guruku. Kerana kesaksianmu menjadi renunganku. Aku mengerti lebih daripada penetuaku. Kerana aku mematuhi ajaran-ajaranmu. Aku telah mengawal kakiku daripada setiap jalan. Kejahatan supaya aku dapat mematuhi firmanmu Aku tidak menyimpang daripada hukum-hukummu Karena engkau sendiri telah mengajarku Betapa manisnya kata-katamu bagiku Lebih manis daripada madu bagi lidahku Melalui ajaran-ajaranmu aku mendapat pengerjian Oleh itu, aku membenci setiap jalan yang palsu Firmanmu lampu bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku Aku telah bersumpah dan menegaskan bahawa aku akan mematuhi hukum-hukumu yang benar. Aku menanggung kesusahan yang amat berat. Pulihkanlah aku, ya Tuhan, menurut firman-Mu. Aku berdoa, terimalah puji-pujianku yang kupersembahkan dengan sepenuh kerelaan, ya Tuhan. Dan ajarlah aku hukum-hukumu. Nyawaku sentiasa terancam, namun aku tidak melupakan hukum-Mu. Orang calim telah memasang jerat untukku, namun aku tidak menyimpang daripada ajaran-ajaranmu. Kesaksianmu telah kuambil sebagai warisan selama-lamanya. Kerana ia mengembirakan hatiku, aku telah mencenderungkan hatiku untuk menjalankan ketetapanmu selama-lamanya hingga ke akhir. Aku membenci orang yang curang, tetapi aku mencintai hukummu. Engkalah pelindunganku dan perisaiku, aku menyandarkan harapan kepada firmanmu. Pergilah daripadaku, hai orang yang berbuat jahat, kerana aku mematuhi perintah-perintah Allah Tuhanku. Teguhkanlah aku menurut firmanmu supaya aku dapat hidup dan jangan biarkan aku malu kerana harapanku. Tegakkanlah aku, maka aku akan selamat. Dan aku akan sentiasa menaati ketatapanmu. Engkau menolak ke semua mereka yang menyimpang daripada ketatapanmu. Kerana mereka memperdaya dan itu adalah pendustaan. Engkau menyingkirkan semua orang zalim di bumi seperti barang tidak berguna. Oleh itu aku mencintai kesaksianmu. Tubuhku gemetar kerana takut kepadamu dan aku takut akan penghakimanmu. Aku telah melakukan keadilan dan kebenaran. Janganlah tinggalkan aku di tangan penindasku. Jadilah penjamin hambamu. Jangan biarkan orang sombong menindasku. Mataku kabur mencari penyelamatanmu dan mencari firmanmu yang benar. Perlakukan hambamu berdasarkan kasih setiamu dan ajarlah aku ke ketetapanmu. Aku hambamu, Berilah aku pengertian supaya aku dapat mengetahui kesaksianmu Sudah sampai masanya engkau bertindak ya Tuhan Kerana mereka menganggap hukumu batal Justru aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas Ya daripada emas tulin Justru semua ajaranmu tentang semua perkara Kau anggap benar Ku membenci setiap jalan yang palsu Kesaksianmu menakjubkan, oleh itu jiwaku mematuhinya. Kedatangan firmanmu membawa cahaya, memberi pengertian kepada orang yang tulus. Aku membuka mulut dan tercungap-cungap kerana aku merindui perintah-perintahmu. Pandanglah aku dan kasihanilah aku sebagaimana yang biasa kau lakukan kepada mereka yang mencintai namamu. Pandulah langkahku dengan firmanmu, dan jangan biarkan dosa menguasai ku. Lepaskan aku daripada penindasan manusia supaya aku mematuhi ajaran-ajaranmu. Limpahkanlah sinar wajahmu ke atas hambamu, dan ajarlah aku ke tetapanmu. Air mataku mengalir laksana sungai, kerana manusia tidak mematuhi hukummu. Maha benar engkau ya Tuhan dan adil semua panghakimanmu. Kesaksianmu yang telah kau perintahkan benar dan sungguh setia. Cinta kepadamu telah membakar hatiku kerana musuhku telah melupakan firmanmu. Janjimu sudah teruci dan hamba mu mencintanya. Aku daif dan hina, namun aku tidak melupakan ajaranmu. Keadilan-Mu kekal selama-lamanya dan hukum-Mu benar. Kesusahan dan kekutiran telah menyelubungiku, namun perintah-perintah-Mu bahagia Kesaksian-Mu benar selama-lamanya. Berilah aku pengerjaan maka aku akan hidup. Aku berseru dengan sepenuh hatiku, dengarlah aku ya Tuhan. Aku akan mematuhi ketetapan-Mu. Aku berseru kepada-Mu Selamatkanlah aku, maka aku akan mematuhi kesaksianmu Aku bangun sebelum fajar menyingsing Lalu berseru memohon pertolongan Aku menyandarkan harapan kepada firmanmu Aku bercekang mata sepanjang malam Supaya dapat merenung janjimu Dengarlah suaraku dengan kasihmu ya Tuhan Pulihkanlah hidupku menurut hukummu Mereka yang mengikut jalan kejahatan semakin dekat mereka telah menjauhi hukumu Namun engkau dekat ya Tuhan Dan semua perintahmu adalah kebenaran Tentang kesaksianmu aku telah tahu dari dahulu Bahawa engkau mengasaskannya untuk selama-lamanya Pertimbangkanlah kesakitanku dan lepaskanlah aku Kerana aku tidak melupakan hukumu Belahlah dan tebuslah aku Pulihkanlah hidup Menurut janjimu Penyelamatan caw daripada orang salim kerana mereka tidak mencari ketetapanmu Sungguh limpa belas kasihmu ya Tuhan Pulihkanlah hidupku menurut hukum-hukummu Besar bilangan pengenyayaku dan musuhku Namun aku tidak berpaling daripada kesaksianmu Aku melihat orang yang hianat dan aku merasa meluat kerana mereka tidak mematuhi firmanmu Pertimbangkanlah betapa aku mencintai ajaran-ajaranmu Pulihkanlah hidupku ya Tuhan Dengan kasihmu seluruh firmanmu benar Dan seluruh hukummu yang benar kekal selama-lamanya Raja-raja mengiaya aku tanpa sebab Tetapi hatiku mengagumi firmanmu Aku bergembira dengan janjimu Umpama orang yang mencumpai harta yang amat bernilai Aku benci dan jijik kepada pendustaan, tetapi aku mencintai hukummu. Tujuh kali sehari aku memujimu, kerana hukum-hukummu yang benar. Sungguh besar kesejahteraan mereka yang mencintai hukummu dan tiada suatu pun menyebabkan mereka tergelincir. Ya Tuhan, aku mengharapkan penyelamatan-Mu dan aku menjalankan perintah-perintah-Mu. Jiwaku mematuhi kesaksianmu dan aku sungguh mencintainya. Aku mematuhi ajaran-ajaranmu dan kesaksianmu kerana semua langkahku terbentang di hadapanmu. Biarlah seruanku datang ke hadiratmu, Ya Tuhan. Berilah kepengertian menurut firmanmu. Biarlah permohonanku datang ke hadiratmu. Selamatkanlah aku menurut janjimu. Bibirku akan melafazkan pujian kerana engkau mengajarku ku ke tatapanmu, lidah ku akan bertutur tentang firmanmu. Kerana semua perintahmu adalah kebenaran. Biarlah tanganmu menolongku kerana aku telah memilih ajaranmu. Aku merindui penyelamatanmu ya Tuhan dan hukummu kebahagiaanku. Biarlah jiwaku hidup maka ia akan memujimu dan biarlah hukum-hukummu menolongku. Aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu kerana aku tidak melepakan perintah-perintahmu.